Аудіокниги українською від студії Колідор. Артур Кларк Сплячий красень Переклад Віталій Носенко Читає Руслан Алексіюк У Білому Олені Мляво точилася одна з тих дискусій, що виникають тоді, коли ніхто не може запропонувати кращої теми для суперечок. Ми намагалися пригадати найчудернацькіші імення та прізвища. І не встиг я сказати Обідає я, Полкін Хорн як тут, як завжди втрутився Гаррі Первіс. Не так уже й важко відкопувати чудні імена, докірливо сказав він, засуджуючи нашу легковажність. А чи замислювалися ви над серйознішою проблемою, а саме, як вони можуть впливати на долю їх власників? Розумієте? Іноді вони можуть зіпсувати людині життя. Саме так і сталося з молодим... Зігмундом Снорінгом. «Та ні!» – заволав Чарльз Уілліс, один із затятіших критиків Гаррі. «Цього просто не може бути! Снорінг! Хрупун!» «Мабуть, ви думаєте, я вигадав це прізвище, так?» – обурився Гаррі. «Ні, прізвище Зігмунда було єврейського походження. Його предки приїхали з Центральної Європи і...» Починалося воно на S, C, H. Подвоєне. І зберігало прізвище, це букво сполучення досить довгий час. Снорінг це лишень англізований варіант цього прізвища. Втім, все це не має жодного значення. Мені б не хотілося витрачати час на такі дрібниці. Чарлі один із найобіцяючих письменників. Він ходив у найобіцяючих більше 25 років Хотів було запротестувати Та хтось із присутніх задля загального добра Відвернув його увагу кухлем пива Зігмонд вів далі Гаррі Досить мужньо ніс тягар цього прізвища Аж поки не став справжнім мужчиною Втім, немає ніякого сумніву, що Прізвище гнітило його і, зрештою, стало причиною психосоматичного захворювання. Певно, якби Зігмунд народився від інших батьків, він ніколи не став би таким безнадійним хропуном. Хоча, напевне, бувають і більші трагедії в житті. Зігмундова рідня мала добрячу суму грошей, а звуку не проникні стіни спальні. Рятували домочеців від безсонних ночей поруч із таким трактором. Як завжди у таких випадках, Зігмунд навіть уявлення не мав, які симфонії він сам виконує ночами, і ніколи не розумів, чого ж це родичі бідкаються. І лише коли Зігмунд одружився, він змушений був поставитися до свого лиха Ну, якщо це можна назвати його лихом, адже від цього страждали інші, з належною серйозністю. Немає нічого незвичайного у тому, що молода повертається з весільної подорожі дещо збентежена. Але бідна Рейчел Снорінг пережила щось таке, що не вкладалося ні в які рамки. Від безсоння її очі почервоніли, але кожна її спроба викликати до себе співчуття друзів зустрічала лише їх насмішки. Тож не дивно, вона поставила Зігмундові ультиматум – або він припиняє хропіти, або шлюбу – кінець. Ця справа могла мати серйозні наслідки для Зігмунда та його сімейства – Адже вони були заможні, навіть багаті. Однак не такі, як дядько Рубен, що помер минулого року і залишив досить плутаний заповіт. Дядько Рубен дуже любив Зігмонда і залишив йому чималу суму грошей, яку той міг отримати, коли йому виповниться 30 років. На жаль, дядько Рубен був надто старомодний і нетерпимий у питаннях моралі Він зовсім не довіряв молодшому поколінню Зігмунд міг отримати спадщину Лише за умови, якщо він не розлучиться з дружиною раніше зазначеного строку Якщо ж це станеться Гроші підуть на заснування притулку для сиріт у Тель-Авіві Складна Непроста ситуація, і важко було передбачити, чим це закінчиться, якби хтось не запропонував Зігмунду звернутися до дядечка Хайма. Хоч як йому не хотілося цього робити, проте безвихіднє становище потребувало термінових заходів. Отож, Зігмунд пішов до дядька». Тут я повинен пояснити. Дядько Хайм був відомим професором фізіології, членом Королівського наукового товариства, автором багатьох наукових праць. На той час у нього було скрутно з грошима через сварку з опікунами коледжу. І він змушений був припинити дослідницькі роботи з тваринами. До того ж, його дратував той факт, щоб фізичний факультет щойно отримав півмільйона фунтів на новий синхротрон. Отож, дядько в не найкращому настрої не дуже люб'язно зустрів свого нещасного племінника. Намагаючись не звертати уваги на стійкий запах дезінфекції і тварин, Зігмунд простував за лаборантом повз якісь небачені пристрої і клітки з мишами, морськими свинками Він відвертався від огидних кольорових діаграм Що ними позавішували усі стіни І прямував до мети Його дядько сидів на лаві Сьорбуючи чай з колби І неуважно їв бутерброди Пригощайся Нелюб'язно буркнув він Смажений хом'як Просто делікатес ми тут ставили з ним деякі ракові досліди. Ну, а з чим прийшов? Посилаючись на відсутність апетиту, Зігмунд відмовився від бутерброда з хом'яком. Але потім досить стисло виклав знаменитому дядькові свою сумну історію. Професор вислухав без жодної тіні співчуття. ой вей. «Навіщо ти тоді одружувався?» – зрештою промовив він. «Це просто змарнований час!» Дядько Хайм був відомий своїми твердими переконаннями щодо сімейного життя. У нього було п'ятеро дітей і жодної дружини. Ну, а втім, ми можемо тобі допомогти. Скільки в тебе грошей?» «Що ви маєте на увазі?» – збентежено запитав Зігмун. Професор розвів руками, показуючи на лабораторію. «Все це потребує чималих грошей!» «Але я думав, що університет...» «Хе! Така специфічна робота, ясна річ, буде проводитись неофіційно. Я не можу витрачати на неї!» «Фонди коледжо!» «Гаразд! Скільки це може коштувати?» Дядько Хайм назвав значно меншу суму, ніж чекав Зігмунд, проте радів він недовго. Скоро з'ясувалося, що вчений був досконально обізнаний з усіма тонкощами заповіту дядька Рубена. Зігмундові доведеться підписати контракт за яким професорові перепаде чимала сума, коли через п'ять років гроші перейдуть до племінника. А та сума, яку назвав дядько, то лишень аванс. «Навіть у такому випадку я тобі нічого не обіцяю. Я поки що подивлюся, чим можу тобі допомогти», сказав дядько Хайм уважно роздивляючи щек. «Зайди до мене через місяць!» «Через скільки?» «Через місяць, через скільки через місяць шлямазол. Більшого Зігмунд не зміг домогтися, оскільки в цю мить увагу професора привернула вельми колоритна студентка-дослідниця у заплямованому фарбою светрі. Професор і студентка – почали обговорювати стан справ з лабораторними пацюками, вживаючи такі слова, що Зігмунд, зніяковівши, поспішив звідти геть. Не думаю, що дядько Хайм міг би взяти великі гроші від Зігмунда, якби не був хоча б трохи впевнений в успіху цієї справи. Він був близький до завершення роботи, коли університет зрізав йому всі фонди – Звичайно, він не досяг би мети за 4 тижні, хоч би які чудодійні ліки вводив сповненому надій племіннику. Експеримент проводився одного вечора у домі професора. Зігмунд чомусь не дуже здивувався, побачивши у дома у дядька ту ж саму студентку. А чи допоможуть мені ці ліки? Айвей. «Принаймні, ти не хропітимеш», – відповів дядько Хайм. «Сідай, тут зручне крісло. Можеш переглянути журнали. Ми з Ірмою будемо по черзі чергувати біля тебе, на той випадок, якщо виникнуть якісь побічні реакції». «Побічні реакції?» – занепокоївся Зігмунд, потираючи руку. «Не хвилюйся, сиди спокійно». За пару годин... Буде видно, подіяли ліки чи ні. Отож, Зігмунд чекав, поки його зморить сон. А двоє вчених метушилися навколо нього. А також навколо одне одного. Міряли тиск, пульс, температуру. І взагалі возилися з ним, як з тяжкохворим. Настала ніч. Зігмунд навіть не думав засинати хоч... Професор з асистенткою мало не падали з ніг. Зігмунд розумів, вони змарнували стільки часу заради нього, і він був зворушливо вдячний за їх турботу, хоча вдячність відчував не дуже довго. О півночі Ірма зламалась, і професор не вельми ніжно вмостив її на кушетці. «Ти певен, що не відчуваєш жодної втоми?» Позіхаючи, запитав він у Зігмунда. Абсолютно. Дивно, в такий час я зазвичай вже дивлюся третій сон. Ой-ой, а почуваєш ти себе добре? Як ніколи. Професор знову позіхнув, роздираючи рота, і пробурмотів щось схоже на... Мабуть, я сам прийняв ті ліки. І потонув в кріслі. «Гукнеш нас!» – сказав він сонним голосом. «Якщо раптом щось буде не так, мене вже ноги не тримають!» Через якусь хвилину Зігмунд дещо не в собі був єдиним, кого не зборов сон у тій кімнаті. До другої години ранку він прочитав з десяток номерів журналу «Панч». До четвертої – перегорнув всі номери з Saturday Evening Post. До п'ятої його увага була прикута до Нью-Йоркера. Дуже скоро. Йому набридло читати про ікрячу дієту, і він з радістю схопив зачитаний примірник з блондинкою, яка хотіла. Він захоплено читав про пригоди блондинки аж до світанку, поки дядько Хайм, конвульсивно здригнувшись, не зіскочив з крісла і, розбудивши Ірму ляпасом по м'якому місцю, знову не заметушився довколо нього. «Ну що, хлопче?» З удаваною бадьорістю почав він, чим відразу викликав підозру Зігмунда. «Я задовільнив твоє прохання? Ти ж не хропів вночі, адже так?» Зігмунд відклав блондинку чиє хотіння. Або нехотіння не мало тепер вже жодного значення. Я не хрупів, так, але я й не спав. І тобі ж зовсім не хочеться спати? Ані трохи. Я просто нічого не розумію. Дядько Хайм переможно глянув на Ірму. Ти, Зігмонде, війдеш в історію і станеш першою людиною, яка може не спати. Зігмунд вислухав це повідомлення здивовано. Спершу до нього не дійшло, що він став піддослідною морською свинкою. «Я знаю», – провадив далі Гаррі Первіс, «що багатьох з вас зацікавили б подробиці відкриття дядька Хайма з наукової точки зору. Однак мені про них не невідомо, а навіть якби я знав, то не став би втомлювати вас зайвими деталями». «Хотів би лишень відзначити, що у цій події немає нічого незвичайного, хоч і з виразу ваших облич я бачу, що дехто налаштований досить скептично. Зрештою ж сон – це надзвичайно змінний фактор. Візьміть Едісона, який спав всього по дві-три години на добу до кінця життя. Якщо людина не може жити без сну, то деякі тварини можуть. Отже... «Сон не є основою життєдіяльності!» «Алло, а які саме тварини не можуть обходитись без сну?» – запитав хтось більш зацікавлений, аніж інші. «Ну, скажімо, глибоководні риби. О, вони живуть поза межами континентального шельфу. І якщо вони заснуть, їх відразу ж з'їдять інші риби. Або вони втратять рівновагу і опустяться на дно». Отож, їм доводиться не спати все життя. Між іншим, я й досі намагаюся з'ясувати, чи правильним було це твердження Гаррі. Поки що мені не вдалося спіймати його на неуково непідтвердженому факті, хоча раз чи двічі я висловлював сумнів стосовно достовірності його тверджень. Однак давайте повернемося знову до дядька Хайма. Минув певний час, провадив Гаррі. Перш ніж Зігмунд збагнув, що саме з ним сталося. Але зрозуміти суть проблеми Зігмунду заважав захоплений коментар дядька, який розписував неймовірні можливості, що тепер відкриються перед племінником, коли той звільнився від тиранії сну. Та все ж таки Зігмунд поставив таке питання, що мучило його. А саме... Як довго буде тривати таке моє безсоння? Професор та Ірма перезирнулися. Дядько Хайм якось нервово відкашлявся. Ну, хех, важко сказати напевне. Це явище потребує дослідження. Цілком вірогідно, що воно може стати постійним. Ви маєте на увазі, що я більше ніколи не зможу... Спати? Ні, ні, ні. Не, не зможеш. А, а скоріше не хотітимеш. Втім, якщо це так сильно тебе турбує, я, мабуть, щось придумаю, аби все було так, як і раніше. Однак це також коштуватиме якихось грошиків. Зігмунд поспішив додому, пообіцявши професорові постійно тримати його в курсі справ. Мозок Зігмунда був надто збуджений, але він, він хотів якомога швидше переконати дружину, що більше ніколи не хропітиме. Їхня зустріч була напрочуд зворушливою, і молода дружина охоче повірила чоловікові. Та на світанку наступного дня Зігмунду дуже нудно лежалося в ліжку. Не маючи змоги перекинутись хоча б з кимось словом, він прокрався навшпиньки геть з кімнати від сплячої дружини. Так вперше на Зігмунда почала давити безвихідь його ситуації. Постало питання, як убити, чим зайняти додаткові вісім годин на добу, котрі звалилися на нього, наче небажаний дарунок. У вас може виникнути думка, що до Зігмунда прийшла чудова Просто унікальна нагода вести повноцінне життя, долучатись до культури і знань, в чому у нас всіх є потреба. Був би тільки вільний час. Він міг би перечитати всіх класиків, яких не читала переважна більшість людей. Або вивчати мистецтво, музику, філософію і з головою поринути у світ найвитонченіших цінностей, створених інтелектом людини. Багато з вас, напевно, заздрить йому, так? Однак із Зігмундом нічого цього не сталося. Справа в тому, що навіть найвищий інтелект потребує певного розслаблення і не може цілком і повністю віддавати себе серйозним справам. Справді, Зігмунд більше не мав потреби у сні, однак він прагнув, чимось заповнити ті довгі порожні години нічної темряви. Він скоро зрозумів, що наша цивілізація дуже мало пристосована для тих, хто не може спати. Певно, краще було б жити у Парижі або Нью-Йорку. В Лондоні практично всі заклади зачинялися об 11-й вечора. За винятком кількох кафе, які було відчинено до півночі, а до першої години ночі – Працюють лише. <кхем> Втім, чим менше говорити про ті заклади, що продовжують роботу вночі, тим краще. Спочатку, коли була хороша погода, Зігмунд подовго гуляв. Та після кількох зустрічей із підозрілими та недовірливими полісменами він облишив це заняття. Тоді він почав об'їжджати Лондон з кінця в кінець на автомашині. Відшукуючи такі місця, про існування яких навіть не здогадувався. Дуже скоро Зігмунд завів шапкові знайомства із багатьманічними сторожами, носильниками з Ковенгардена, молочниками, а також із журналістами і друкарями з Фліт-стріт, яким доводиться працювати, поки всі сплять. Проте, оскільки Зігмунд не належав до тієї категорії людей, які кровно зацікавлені в контактах із собі подібними, це заняття дуже скоро йому набридло, і він змушений був покладатись на власні обмежені можливості. Дружина, як цього і слід було чекати, не вельми зраділа, дізнавшись про нічні прогулянки чоловіка. Він чесно розповів їй все, і вона змушена була прийняти це на віру. Однак складалося враження, що їй більше потрібен чоловік, який хропе, але ночує вдома, ніж той, що крадькома тікає серед ночі і не завжди встигає навіть повернутися до сніданку. Така позиція дружини дуже розчарувала Зігмунда. Він уже витратив немало грошей і повинен був витратити не менше, про що постійно нагадувала Рейчел, а також, Ішов на значний ризик, аби позбутися своєї вади. А чи була вона вдячна йому? Анітрохи. Вона лишень вимагала щоденно докладно звітувати, де, як і з ким він проводив час вночі. Таке ставлення до нього було надто несправедливим і говорило про відсутність довіри з її боку. Помалу Сімейна таємниця вийшла за межі вузького кола посвячених, хоча Снорінгам, які, до речі, являли собою досить згуртований клан, вдалося припинити процес розповсюдження чуток. Дядько Лоренс, торговець з діамантами, запропонував, щоб Зігмунд взяв іще одну роботу, адже шкода марнувати стільки додаткового робочого часу. Дядько склав список робіт, які однаково легко можна виконувати вдень і вночі. Проте Зігмунд щиросердно подякував, зауваживши, що не бачить жодного резону сплачувати подвійний прибутковий податок. Наприкінці шостого тижня цілодобового безсоння Зігмунд зламався він не міг більше читати, ходити по нічних клубах і слухати платівки та незвичайна властивість, за яку. Багато хто з легковажних чоловіків віддав би всі свої статки, стала нестерпним тягарем для Зігмунда, і йому не залишалося нічого іншого, як знову звернутися до дядька Хайма. Професор чекав на племінника, і тому відпала будь-яка необхідність Погрожувати судовим переслідуванням, апелювати до почуття родинної солідарності Чи натякати на можливість розриву контракту Гаразд, гаразд, невдоволено пробурчав вчений Хой вей! безглуздо кидати бісер перед свиньми Я був певен, що рано чи пізно ти зажадаєш вилікувати тебе від безсоння Оскільки я щедра людина це обійдеться тобі лишенню 50 гіней. Але якщо ти хропітимеш іще дужче, ніж раніше, прошу мене не звинувачувати. Я ризикну, сказав Зігмунд, у якого тоді стосунки з Рейчел погіршились настільки, що вони вже два тижні спали окремо. Він відвернувся, коли професорова асистентка, і цього разу не Ірма, а якась Інша брюнетка наповнила величезний шприц останньою новинкою дядька Хайма. Не встигла вона ввести половину вмісту шприца, як Зігмунда звалив сон. Дядько Хайм уперше розгубився не на жарт. Га? Хто міг подумати, що воно подіє так швидко? Що ж? Треба перенести цього шлема з ліжко, Належати ж йому посеред лабораторії. Наступного ранку Зігмунд все ще міцно спав. І аж ніяк не реагував на жодні стимулятори, що вводилися йому. У нього не було жодних ознак дихання. І він справляв враження людини, яка перебуває у стані гіпнотичного сну. Чим? Викликав дедалі більше занепокоєння професора. Втім, тривожився він недовго. Через кілька годин роздратована морська свинка куснула його за палець, почалося зараження крові, і редактор журналу Нечур ледь встиг вмістити некролог у номер, що йшов до друку. Зігмунд мирно проспав усі ті хвилюючі перипетії. Перебував у стані блаженного невідання, коли родичі, повернувшись з крематорію Голдерс-Грін, зібралися на військову раду. Де Мортіс Ніл Нісі Бонум. Але стало цілком очевидно. Покійний професор зробив іще одну трагічну помилку, і ніхто не знав, як її виправити. Дядько Мер, власник салону меблів на Майленд Роуд запропонував подбати про Зігмунда з умовою, що зможе виставити його у вітрині для демонстрації якості своїх розкішних ліжок. Однак снорінги наклали вето на цю пропозицію, вбачаючи у ній щось недостойне прізвище. Втім, пропозиція змусила їх замислитись, адже тепер вони були ситі по саму зав'язку з Зігмундом та його киданням з однієї крайності в іншу. То чому б не дати йому піти шляхом найменшого опору і, як висловлювався один мудрець, не будити лихо, поки воно спить собі тихо? Та й немає рації за великі гроші кликати якесь інше світило, яке, можливо, лишень погіршить стан Зігмунда, Ніхто ж не може собі уявити як саме? Годування Зігмунда не коштувало нічого. На медичну допомогу піде мінімум. Крім того, поки він спить, можна бути певним, ніхто не порушить умову заповіту дядька Рубена. Коли ці аргументи виклали Рейчел, вона відразу ж збагнула, у чому їх сила. Щоб проводити правильну політику, за таких обставин від неї вимагалося певне терпіння, адже кінцевий результат стане доброю винагородою за всі її зусилля. Чим більше Рейчел обмірковувала ситуацію, тим більше її приваблювала ця ідея. Її цілком захопила можливість стати багатою солом'яною удовицею і взагалі перед нею розкривалися нові, незвідані можливості. І до того ж, чесно кажучи, їй набридло займатися проблемами чоловіка, щоб мучитися з ним і ще цілі п'ять років, коли він вступить у права наслідування. У свій час Зігмунд став власником майже мільйонного капіталу, між іншим, він продовжував міцно спати і за всі п'ять років жодного разу не захропів. Зігмунд так мирно спав. Що жаль було його будити, навіть якби хтось знав, як це зробити Рейчел була певна, що непродумане втручання матиме непередбачені наслідки Та й родичі всі схилялися до цієї думки Впевнившись, що вона може розраховувати не на всю суму, а лише на проценти з капіталу Зігмунда Ця історія трапилася кілька років тому. Коли я востаннє чув про Зігмунда, він і далі мирно спав, а Рейчел чудово проводила час на рів'єрі. Як ви, мабуть, здогадалися, їй не відмовиш у здоровому глузді, адже вона розуміє, як вигідно зберігти собі на старість молодого чоловіка. Мушу визнати, я інколи жалкую, що дядько Хайм не скористався з нагоди розкрити секрет своїх чудових відкриттів. Але Зігмунд на власному прикладі показав – наша цивілізація іще не готова до таких експериментів. Проте у мене не згасла надія, що колись інший фізіолог почне все це спочатку. Гаррі поглянув на години. «О, Боже!» І як не думав, що вже так пізно У мене злипаються повіки Він підхопив теку, з якою прийшов Потамував позіх знову і доброзичливо посміхнувся нам Приємних вам зновидій! Кивнув він на прощання Бувайте, я спати Дякую, що прослухали це оповідання Подобайте дане відео, підпишіться на канал, поширте інформацію про нього у соціальних мережах та серед своїх друзів. Для вашої зручності я створив телеграм-канал. Отож, підписуйтеся і на нього. Давайте, будемо українізувати цей світ разом! Слава Україні! Почуємося на Калідорі!